Seguim a la nostra sintonia, al 107.8 de l'FM, radiopalafrugell.cat, i tornem a tenir Càpsula de Salut amb l'Elsa Rueda, infermera del CAP. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs un dia més tenim aquí els nostres estudis perquè ens expliquis doncs, uns altres consells. En aquest cas, eh, estem de viatges, eh darrerament perquè sí. l'última càpsula, si no vaig equivocat, va ser la d'embras i viatges i avui doncs, eh, també tenim una altra relacionada amb el viatger. En sí. aquest cas, en quin tema ens centrarem? Mira, avui ens centrarem en la diarrea del viatger. En la Que tothom vagi ben preparat que que vagi Ara bé. que tothom ja s'està mirant per anar de vacances i Sí, així, eh? Eh? la gent eh, ja, N'hi ha que som molt previnguts eh, I ja hem mirat I ja ho tenim tot agafat I n'hi ha d'altres doncs, que potser encara estan mirant coses Va, que estàs mirant, confessa No, jo ja estic mirat, ja ho tinc tot mirat jo Ja està, ja, Val, ja, està, ja ho tinc tot agafat que bé, ara, que bé, ara que ara bé. Ja està, no, no, doncs espero, ara t'explicaré ara no t'explicaré ja. què has de fer si et trobes amb això aviam, explique'm què passa si em trobo amb la diarrea o millor, si, millor què, què fer per no tenir-la podríem començar per aquí molt bé, molt tu ho has dit Bueno, si et sembla, eh, per portar-te una mica la contrària. Si eh? et sembla, sí. Jo li dic, podríem començar per aquí, però com que l'Elsa fa el que eh, li, dona, li ve de gust, doncs ja Home, està. ja m'has fet un lloc, ara. Ara sí. fet un lloc aquí, llavors ja... T'ho fet tu mateixa, sí, ja està. Vull dir... Ara ja és més difícil de... de, de... Orients té, té claus, eh, l'Elsa, de la ràdio. Vull dir, home, com, i tant. venir quan vulgui, ja. Ara ja no aquesta... toca ni el timbre, ja. Aquestes alçades, ja? Ja, la ja la em sento aquí, com a casa. Te aquí asseguda i dius, eh, home, què? Toca, soc no? Aquí, soc ja aquí, soc aquí. Vale, vinga doncs. Aviam, eh, pots començar. Mira, molt bé, molt bé, Rubén. Així, no? Sí, home, és fantàstic això. Faràs a la vida. El, la diarrea del viatger, Rubén, és el problema de salut més freqüent amb els viatges internacionals, eh? Mm -hmm. El 40% dels viatgers té diarrea durant un viatge al tròpic o poc després, eh? Mm -hmm. Hi ha zones de més risc, i en zones de menys, però vaja, Clar. diríem sí, sí. Que, que sí, que és molt freqüent. Els símptomes... Doncs mira, de posicions de molt líquides eh? Caca molt líquida I que necessites anar-hi molt sovint Pot inclús cursar amb dolor abdominal eh? Febre i malestar general I aquesta diarrea pot durar de 3 a 7 dies Clar, i si t'agafa això, què hem de fer? Aviam? Exacte Quina és la causa més freqüent? Doncs la mm -hmm. infecció I el contagi és pel menjar o les begudes contaminades No hi ha cap medicament eficaç eh? Per la prevenció que tu em demanaves Sí però, eh, i l'ús de determinades vacunes antibiòtics eh, no, té, res, no, no. no té res a fer. Com la podem prevenir, com tu deies? Mm -hmm. som -hi. Ara sí. Ara sí, va. Ara podem fer-ho. Va. D'endavant, Elsa. Vinga. <laughs> com prevenir Estàs molt content, a... eh? Estàs a... molt content. Hem sí, arribat al punt important. I, i tant. Mira, l'OMS ens recomana cuit, pelat o oblidat. Què et sembla tot això? No, no, hi, no hi has entès res doncs Cuit, vinga. pelat o oblidat Cuit, que l'aliment estigui ben cuit sí, Pelat, que si menges fruita que la pelis uh -huh. I oblidat, que si no veus clar no t'ho mengis Ah, vale T'oblidis, no? Si, no? Si tenim dubtes en cas de duda, doncs pues, fora eh? Ara t'acabaria la frase però potser no, no quedaria bé no, aquí a la ràdio no, eh? no, no, no. Manté la duda a la mà Una, eh? La mà peluda, no? Va, <laughs> Va. <laughs> Escolta, no em dóna estreva eh? no, no, rentar-se les mans sovint abans i després de menjar abans mm. de manipular els aliments o abans d'anar al bany beure begudes embotellades sempre begudes calentes o refrescos embotellats són els més segurs mm -hmm. no prenguis glaçons si desconeixes la procedència clar. I, no i no prendre sucs de fruites no envasats és a dir, tu pots anar a un país on et, on et facin un suc de fruita allà al carrer i moltes vegades afegeixen aigua als batuts mm -hmm. i als sucs. Clar, llavors t'estàs arriscant, clar, eh? Clar, és com el que deies del gel, no? També és un glaçó doncs al final, eh, clar, no, no aigua d'ampolla, però després això és, una, això és un error que cometem gel, molts, eh? No? Clar, no, no hi penses, no hi No hi cal, penses, clar, eh? Clar. O un gelat, per exemple mm -hmm. Eh? Clar Diu... Eh... Evitem el consum de llet o de derivats làctics sense cap garantia, uh -huh. com els gelats de parades de carrer, veus? Uh -huh. Formatges frescos, pastissos... Eh? Evitar el consum de peix, marisc o carn crua. Pelar la fruita, personalment, i no menjar verdures crues. Les amanides també poden ser perilloses, també perquè es renten, renten amb aigua corrent. Eh? Um, L'aigua es pot tractar aquesta aigua perillosa, si no la tens embotellada que seria la primera elecció sí. la fem bullir eh, durant 10 minuts o bé eh, clorar-la eh? uh -huh. amb dos gotes de lleixiu apta per al consum humà per litre i esperar 30 minuts abans de consumir-la d'acord eh? sí, eh, millor... segur... el ioda i les pastilles potabilitzadores que pots comprar en qualsevol lloc, eh, poden ser un sistema eficaç per tractar aquesta aigua. Sí, pot ser una cosa que et pots endur, no? Per si en algun moment et trobes sense aigua... L'has Sense, sense aigua, aigua potable. Amb, clar, doncs, dius, ostres, sí. doncs mira, em porto la maleta, doncs, per aquells que vulgueu fer un viatge en algun lloc, doncs, que sigui que ja vas dir tu que hi ha llocs que són potencialment, potencialment més perillosos que no pas d'altres i per tant, doncs sempre va bé portar això. Pots pots triomfars i vas amb una colla i mira, porto això, no? Pots quedar-te com, com, a, com el senyor, crack, eh? <ríe> eh, Ruben, quedaràs com un senyor. Per tant, i ho podeu dir, eh, Ostres, això és que això valles coltar rede per la Frugeil, l'Elsa ho va dir i mira, i mira, i ja I està. Bé, no? Sí, sí. <ríe> està bé. Um, què més? què hem de fer en el cas de que sí, sí, no se'ns sí. ha escapat algun detall si se'ns escapa algun detall se'ns poden escapar altres coses tant, per tant hem de posar-hi posar remei i tant, i tant, perquè i... l'impacte sigui molt menor en el viatge que portes tot l'any esperant sí? i tant, endavant Va, no donem més detalls de, de, de què es pot escapar uh, perquè en definitiva si no ens heu Ja saps tarts? que les infermeres no tenim problemes a parlar d'aquestes no coses No hi ha pèls a la llengua No hi ha sí, pèls a la no ho llengua, ho estem molt acostumades Per tant, doncs endavant Vinga. Si estem allò, fluxos de ventre Ens hem d'hidratar No podem permetre'ns la deshidratació eh? Suèr oral es dissol amb un, amb un sobre un sobre en un litre d'aigua que això també és bo de portar-ho uh -huh. eh? El carbó vegetal també va molt bé per les diarrees Ah, mira Uh, i llavoren si, si no tens suer oral doncs pots fer una, una, una, una, un suert oral casolà no? uh -huh. que llavors ja no sé si et surt més a compte, si estàs de viatge em portar te el, el suert oral preparat que Clar, és molt poder, més fàcil si millor, no? però bueno, ja que hi som doncs us l'explicaré seria uh, un litre d'aigua potable dues cullerades grans de sucre mitja culleradeta de sal i mitja culleradeta de bicarbonat i el suc d'una llimona D'acord. Ja tens el suar oral, casolà. Això ho fet, no? Sí. Uh -huh. Perfecte. I, bueno, eh, si amb això eh, hi hagués, per exemple, sang o moc a la femta o vòmits repetitius o la febre no baixés eh, i durés més de 3-7 dies, doncs hauríem d'acudir a un... Un centre, no? un hospitalari, un centre que, mèdic. Que ens avalorés, eh? que no fos cas que estiguessin patint algun altre tipus de patologia, que no fos la diarrea... Comú, que estem no? tractant del viatger comú eh? perfecte doncs uh, aquests uh, detalls aquests, uh, aquests aspectes de tenir en compte eh, que hem anat uh, uh, repetint doncs, al llarg d'aquesta conversa que hem mantingut avui amb, amb l'Elsa i jo em quedaria doncs, amb aquesta frase de l'OMS com m'ha agradat cuit, eh? pelat o oh, oblida't, doncs, perquè si no ho veus clar, doncs millor deixar-ho part, deixar ho de banda i menjar una cosa que estigui estiguis més segur no? Que més segut que, cu, que cuit, que, que sagi cuit bé. Sí, que s'hagi cuit bé. O per exemple, la fruita pelar-te-la tu, perquè vas a molts llocs que te la, amb, te la posen amb una butxeta sí. de plàstic pelada i, bueno. En aquest cas, doncs eh, no saps, eh... no saps Anar al tanto, es tenir els ulls ben oberts per, per si de cas doncs, eh, perquè d'aquesta manera evitarem o, in, o tindrem menys eh, possibilitats de que ens agafi aquesta diarrea. Si no si ens agafa, doncs ja sabeu. L'Eu se ens ha dit com podem elaborar fins i tot un suero casolà, per intentar doncs eh, no, evitar la deshidratació la, evitar la, la deshidratació que deu ser un dels problemes, un problemes més, més comuns és, associats a la diarrea no? és greu la deshidratació mm -hmm. sí. tant... la gent més, més susceptible de ser deshidratada són els nens i la gent gran mm -hmm. també eh, t'ho he de dir tant... són els que més, més fàcilment es deshidraten doncs... però bé, hem de tenir-ho en compte mm -hmm. i tenir en compte doncs Elsa, una vegada més moltes gràcies per venir fins aquí fins a Ràdio Palafrugell aquests estudis que ja et coneixes la meva com... segona casa sí, sí, la tercera, no? la, tercera poder... sí. la segona deu ser el cap no? sí. sí, tens, tota la, raó, tens Tot. tota la raó aquesta tercera residència que pocs poden tenir doncs Elsa té aquí eh? un llibre si doncs, que tinc vol quedar-se moltes vegades fem servir els de la ràdio quan fem més hores del compte si doncs ja algun dia no saps anar moltes gràcies fet, Robert aquí. Casa, Moltes gràcies. En definitiva, ens retrobem. Fins la propera. Adéu, Rubén, adéu.